Hej och välkomna allihopa. I veckan den här veckan med Peter Krim ska vi titta närmare på ett fall där en advokat har äntledigats från sin roll på grund av en väldigt intressant jävsituation som har dykt upp. Vi ska också rapportera från de sista förhandlingsdagarna i fallet med en kvinna som har tagit ner sin son till Syrien och nu har åtalats för grovt krigsbrott. Men vi ska börja med att återvända till älta och ett väldigt tragiskt mordfall som skedde där förra året. I tisdags kom då domen mot en 24-årig man som dömts till livstidsfängelse för mordet på sin sambo i Nacka. Det här mordet var ju ett av flera uppmärksammade mord under förra våren. Det var ju fem kvinnor som dödades av män de kände eller varit tillsammans med eller var tillsammans med under bara några veckor. 24-åringen och hans sambo, de hade nyligen fått barn när han knivhög henne till döds i deras gemensamma hem. Mm. Hon ska ha fått ett 30-tal Stickskador av de allvarligaste var två hugg i nacken och så ett i magen eller leven. Och det ska ju funnits en hel del konflikter i relationen. Kvinnan som blev mördad har ju uttryckt att hon var rädd för 24-åringen tidigare. Det har också funnits anmälningar från socialtjänst, anmälningar när hon var på BB bland annat. Det uppstod konflikter där. Men det verkar ju inte som att hon har varit fysiskt våldsam i relationen förrän den här dagen 15 april förra året när mordet sker. Han döms ju nu då till livstidsfängelse för gärningen Av tingsrätten anses det vara särskilt hänsynslöst det som har hänt. Och det handlar dels om att attackerna skett i deras gemensamma hem. Dels att det varit ett lidande för kvinnan. Det har tagit lite tid det här och det har varit mm. många knivhugg och att hon också haft små möjligheter att försvara sig. Enligt 24-åringens advokat Kristoffer Stade som jag pratade med tidigare idag så lutar åt att de kommer överklaga den här livstidsdomen och yrka på ett tidsbestämt straff. Men där där har de inte satt ner foten ännu. Sen har det också varit rättegång gällande ett mord i Beckomberga i nordvästra Stockholm nu under veckan. Det är ett mord som skedde i november 2020- och det är en man i 25 års åldern som har åtalat för det här mordet. Och även fyra andra män åtalade som har hjälpt till före och efter mordet skedde. Och du var ute i attund där i veckan och, och lyssnade lite. Jag lyssnade på delar av åklagarens sakframställande. Det lästes väldigt mycket kommunikation från anonym material mm. Den här chattapplikationen som FBI har hållit i spakarna kring. Men det som är speciellt med det här fallet, utöver mm. att det då är ett mord, det är ju att en advokatbyrå har blivit blivit stoppad från att jobba med det här fallet. Det var ju Aftonbladet först med att rapportera om. Och orsaken det är att åklagarna har slagit larm om jäv. Och det handlar om att en advokat på byrån är anhörig till några av de åtalade. Under hösten 2020, strax efter att det här mordet skedde, mm. då blev en misstänkt person hörd av polisen. Han blev inte senare åtalad, men var just då misstänkt för inblandning. Den här advokaten var då med på förhöret- för att bistå en kollega- som inte kunde vara på plats. Men den advokaten var också med på förhöret- men via telefon. Under det här förhöret- då nämnde polisen namnet- på två anhöriga till advokaten. De här namnen ville den misstänkte då inte- säga någonting om eller kommentera på något sätt- men det är då åklagaren som förstår att som här personerna är anhöriga till advokaten och skriver till rätten om det här. Och kräver då att det ska ske ett försvarsbyte eftersom hon då ansåg att hela byrån till och med var jävid i den här situationen. Och hon pratade då med Aftonbladet. Hon vill inte gå in närmare på varför hon ansåg att hela byrån var jävid men, men hela byrån då är uteslutits ur den här förhandlingen. Vi kommer ju följa och se vad som händer i det här fallet. Rättegången den ska ju pågå till mitten av februari. Och utöver själva mordet i sig att en man blev sjuk –med flera skott, så ingår ju även stämpling till övergrepp i rättssak– –att man ska ha planerat att utsätta ett vittne som såg skjutningar– –för påtryckningar och våld för att hon skulle ändra sig– –om det hon hade berättat för polisen. Men du har ju också varit på rättegång i veckan– –och då har du varit i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt– –ett väldigt udda fall. Ja, det här är ju det fallet som fått ganska mycket uppmärksamhet. Det handlar om en återvändare från kriget i Syrien som har kopplat ihop med islamiska staten. Det är en mamma som misstänks för att ha fört med sin son till Syrien och att han väl där har rekryterats av islamiska staten. Och i onsdag så hade man expertvittnen på plats, personal från FN bland annat som redogjorde för ja, med deras arbete efter islamiska statens fall med att försöka reda upp vad som har skett, vilka grupper som blivit utsatta för vad, men också fokuserat på på islamiska statens rekrytering av väldigt unga personer. Även Magnus Ranstorp, terrorforskare, var där för att försöka ge en bild av hur såg ja, men situationen i Syrien ut innan och under tiden som den här familjen då var på plats. Men det man vet i alla fall är att kvinnan under 2013 via Turkiet har åkt in i Syrien med då sin dåvarande man och flera barn och det här är ju då innan det blev olagligt med så kallade terrorresor, något som sen blev laget ett par år senare. Så att det är inte det hon är misstänkt för. Hon är inte misstänkt då för att själv ansluta sig till någon terrororganisation. Utan det som ska då redas ut, hon står åtalad för då grovt krigsbrott och folkrättsbrott, det är att hon då genom att åka ner dit ska ha möjliggjort för hennes då 12-årige son att bli rekryterad av Islamiska staten. Det här är ju första gången som den här frågan prövas i en svensk domstol. Så det finns ju inte riktigt någon praxis att förhålla sig till. Mm. Och bevisningen som åklagarna lägger fram då, det utgörs dels av bilder, framförallt chattkonversationer mellan olika familjemedlemmar som handlar om den här pojken i tonåren. Mamman, hon förnekar ju de här brotten, nekar till anklagelserna säger att hon inte åkte till Syrien frivilligt och hänvisar till att när de levde i Syrien så hade hon liksom ingen bestämmande rätt över vad sonen skulle eller inte skulle göra. Först var det hennes man som var familjeöverhuvud och när han dog, då var det äldsta sonen som också bara var liksom tonåring som tog över den här familjeöverhuvudrollen. och mm. Var det inte han så var det de andra manliga anhöriga som bestämde över vad familjen skulle göra och hon fick bara foga sig, det är hennes försvar. Mm. Och från åklagarhåll så anser hon att hon har varit medveten om hur situationen såg ut på plats och att hon även hade möjligheter att lämna Syrien under den här perioden men valde då att enligt dem inte göra det. När lyssnar lyssnade på expertvittnet från FN, vilket var väldigt intressant hon pratade om just processerna bakom rekryteringen av barn så sa de att i deras rapport, den visar ju då på att Framförallt utländska IS-medlemmar som kom till Syrien var ofta väldigt delaktiga i att själva indoktrinera och i förlängningen då rekrytera barn och att det är IS-material som de har kommit över. Då visar de ganska tydligt hur man ska gå till väga för att indoktrinera barnen och det handlade bland annat om att berätta godnattssager om martyrer men det handlade också om att visa upp jihadistmaterial på, på internet. Den här rättegången den avslutas ju idag. Vi håller koll på när domen faller och tackar så jättemycket för idag. Du får gärna tipsa oss på ptrekrim.se eller 073 461 2915. Vi finns också på Signal och på Insta där vi heter ptrekrimpodden. Nästa vecka så är vi tillbaka med ett lång avsnitt och då handlar det om hur det är att vara barn och ha en förälder som sitter i fängelse.